Kam al-fi'l al Berapa pembagian al-fi'l? Ma'am, baik Wal-fi'l ala thalati anwa Udhkurha Ma'udin Mudari'un -dari. Wa'amrun Ba'am Baik. Ma'u al-ma'udhi? Ma'u al-fi'l al-ma'udhi? Apa itu fi'l al Siapa yang disebutkan? Ma dalla ala hadafin Waqa Bisamani Ladi Qabla zaman At-takallum Dibayakan Dihapalkan Bahasa Rabnya Ma dalla ala hadafin Waqa Bisamani Alladhi Qabla zaman At-takallum Baik Mifil Mada? Mifil Cantuhkan kataba. Tayib kataba fahima. Hasanta. Wal mudhari' ma huwa fi'lul Hana Ba Said. Hana Muhammad. Ma dal'a ala hadafin yaqa'u fi zamanit takallumi aw ba'dahu. Ma dal'a ala hadafin yaqa'u fi zamanit takallum aw ba'dahu. Naam, apa yang menunjukkan terhadap suatu kejadian yang terjadi zamannya? si pembicara ataupun setelahnya si pembicara berbicara seperti apa yaktubu wa yafhamu wal amru mahu fi'il amar apa itu fi'il amar ma adalah ala hadafin yutlabuhusuluhu baada zamanit takallum apa yang menunjukkan terhadap suatu kejadian yang dituntut kejadiannya setelah Sesamanya si pembicara ini setelah si pembicara berbicara baru diinginkan, ya perkara tersebut uktub tulislah. Aniye tidak sekarang bukan sebelumnya tetapi setelah ada perintah uktub. Namur pun sebagian mengatakan bahwa ini apa Di diprotes ya definisi ini. Nam sebagian mengatakan. وهو فعل مقترن بزمن مستقبل ابدا لان المطلوب به حصول ما لم يحصل له قم بانذل او دوام ما حصل له يا ايها النبي اتق الله يا فاعلى تعريف الشارح لا يدخل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اتق apa maksudnya ya ketika Allah mengatakan ya ayuhan nabiy ittaqillah ini PIL amar, walaupun sebenarnya miba istilahnya apa? Uh, ini PIL tolak istilahnya ya. Tetapi oleh oh PIL lamar. nam. Artinya seolah-olah buat Nabi saw belum bertakwah sebelum Allah memerintahkannya. Ia tidak. Ya, apa maksudnya? Ya, ayuhan Nabi ittaqillah. Ini apa ketakwaan ini? Tapi di sini yang diinginkan di sini, eh <tuh>. istabiru. lanjutkan ketakwaanmu. Adik-beradik mana seperti itu? Nam kata rahimahullah wa mahu al-harf apa diberi sini al-harf mahu al-harf lukatan al-taraf, apa artinya taraf, -taraf. ujung, kenapa dinamakan huruf itu ujung haa Kenapa dinamakan huruf sebagai ujung. Ini para ulamak nahu berbeda pendapat. Yang kuat bahasanya. Huruf dinamakan huruf. Karena dia bukan umdah. Artinya dia bukan pokok. Dalam satu kalam. Artinya kalam bisa terwujud. Tanpa ada huruf. Beda dengan piil ataupun isib. Ini umdah dia pokok. Ya. Jadi dinamakan huruf sebagai huruf ujung, ya. Nam, karena kenapa dia bukan pokok, ya, bukan rukunnya kalam, ya. Bisa dipahami maksudnya nih, kenapa huruf dinamakan huruf nam, dikatakan ujungnya, namanya ujungnya bukan sesuatu yang penting, ya itu maksudnya. Ha, at -taraf. Wallahu a'lam. Adapun secara istilah, kalimatun dalat ala ma'nan ma pi giriha kata yang menunjukkan makna pada selainnya apa maksudnya kalimat ini? Kalimatun dalat ala ma'nan ma pi giriha. Ha, ah, biasanya kalimat ini tidak bisa bah? berdiri sendiri. Dia memiliki makna ketika sudah digabungkan dengan kata yang yang lain. Itu maksudnya dan Kalimatun dalat ala ma'anan pikir. Ya kata ia menunjukkan pada satu ma'anan. Pada selainnya. Artinya nanti ada kalimat yang lain. Digabungkan dengannya baru. Dia menunjukkan satu mak, satu ma'anan. Maksud. Kala rahimahullahu ta'ala. علامات الاسم قال رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء قال الشار رحمه الله وعقول للاسم علامات يتميز أن أخويه Hafizun yaitamnyazu an ahuwihhi al f'ail wal harfih bi wujudi wa'ida minha awa kabulha. Wqrudakarha. Wqrudakar rahimuhullah min hadhz alaamat arba' alaamat. Wahia al kafdu, watanuin, waduhul alif wal lam, waduhul harf min huruf al kafdu. Nam. Belum katakan alamatul ism tanda tanda isim. Ayahadihi alamatul ismi. Jadi alamatul ini adalah apa? Dia khabar dari mubtada mah mahzub takdirnya apa? Hadhihi alamatul ismi. Ini adalah tanda-tanda isim. Kala rahimahullah fal ismu isim itu iurabu diketahui bila khafdi. Perhatikan kalau kita membaca fal ismu iurabu bila khafdi isim diketahui dengan adanya al khaf. Nama lainnya Aljar, istilah yang digunakan oleh dua madhab nahw yang besar di masa itu. Ada madhab Kufi dan ada madhab Bas Basra Basriun dengan Kufiun. Ya, nama Basra di Iran, Kufa Basra di Irak, Kufa juga di Irak. Tapi walaupun saat ini sebagian menyebutkan Ufa saat ini diambil oleh negara Kuwait. Dulunya Kuwait itu Kuwait nama baru. Dulunya Irak semua itu. Ya enam. Kalis semua orang bil khafdi. Isim diketahui dengan adanya khaf, maksudnya jar. Ya. Watan wini adanya tanwin. Waduhulil alif walam adanya alif lam, maksudnya alif alif lam. Wah hurufil khafdi. Adanya huruf jar Tadi saya dikatakan Bilhafzi bil Beda Karena Al-Makfuduat Al-Majarurat Itu ada tiga Ada yang dijar Dengan huruf jar Ada yang dijar Dengan idwafa Ada yang dijar dengan Karena dia mengikut umpama dia naat. Dan ini semua terkumpul Pada Bismillahirrahmanirrahim Pada Bismillahirrahmanirrahim Terkumpul padanya apa? Tiga contoh kalimat yang dijar. Ada yang dijar dengan huruf jar. Bismi. Ismi mudahab Allahi, Idu'afa. Ar-Rahmani ar-Rahimi. Ini apa? Majarur bitabi'iyah. Dia mengikut. Dijar kerana mengikut kepada yang sebelumnya. Sehingga pada Bismillahirrahmanirrahim. Tiga contoh yang dijar. Baik yang dijar dengan huruf jar ada. Bismi. Dijar dengan idu'afa. Mudahab ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian al rahmani al rahim apa? Dia naat sifat mengikut kepada yang sebelumnya. Naam. Jadi sampai dia sampai mengatakan kok disebutkan bil hafzi, qina al Memang beda. Ya. Naam, karena wa hurufil hafzi ini ini lebih khusus dia. jar dengan tapi kalau bil hafzi dengan jar kemungkinan dia idhafah, kemungkinan dia mengi mengikuti kepada yang sebelumnya. Kata Wahrufi al-Ḥabdi, w-hi min wa ila, w-an wa'ala, w-fi wa Rabb, wa ba wa al-qaf, lam, huruf al-Qasmi, w-hi al-wa' al-ba' at-ta. Kita lewatkan kerana ini akan diterangkan oleh beliau. Wa kulu, saya katakan lil ismi alamatun, lil ismi jarum jarur, habar mukaddam alamatun apa? Mubtada, muah, seperti itu ala huruf jar di depan ya kemudian setelahnya di rafa lil ismi alamatun lil ismi alamatun bahwasanya bagi isim memiliki tanda-tanda ia tamayyazu an ahawihi yang dengannya terbedakan ia tamayyazu dikatakan yu tamayyazu dibedakan atau ia tamayyaz artinya ia tamayyazu an ahawihi yang terbedakan dari dua saudaranya Al fi'li wal harfi Fi'il dengan huruf An akhawaihi Majurur An akhawaihi Apa tanda jarnya akhawaihi? Apa tanda jarnya akhawaihi? Apa tanda jarnya akhawaihi? Hah? An akhawaihi Akhawaihi ini majurur ya? Ya tidak? yang menjar apa tanda jarnya ah itu apa tanda jarnya apa tanda jarnya apa tanda jarnya sepakat ya enam ya. bukan keser mam nah, kar ini musan musanna bukan asmaul hamsah bukan asmaul hamsah nanti dikatakan asmaul khamsa kalau dia mu, bentuk mufmuf mu berarti mu, mu, ya, tidak mam nah, dan idzafa ya, Walaupun Ildwafah ini, tapi ini dia tidak mufrad. Dia apa? Bentuk musan, musanna. Nanti dalam bentuk ahukah, abukah, ya, hamukah, fukah, zumalin, ya. Dan dalam bentuk mufrad, kemudian Ildwafah itu. Nanti akan datang. Nah, kita sebutkan paedah-paedah seperti ini karena Antum sudah lewat. Kita sarankan yang ikut di pelajaran ini yang memang sudah pernah ikut sebelumnya di Matan. Nah, kalau langsung belum awal langsung ikut ini agak berat. Nah. Jadi beliau mengatakan lil ismi alamatun yatamayyasyun akhwahiyi buat bagi isim memiliki tanda-tanda yatamayyasyun akhwahiyi yang dengannya dia terpisahkan terbedakan dari dua saudaranya. Dikatakan saudaranya karena memang selalu berpasangan isim fiilhu ya tidak. Ya ham. Nah. Okey ia ter terbedakan dari dua saudaranya maksudnya apa saudaranya, al-fi'li wal-harfi apa irabnya al-fi'li apa irabnya al-fi'li badal badal dari akhawaihi akhawaih kan dijar ya maka badalnya juga dijar al-fi'li wal-harfi hanya saja di sini badalnya dikasrah, kenapa? Karena dia muf, muprat, ada pun akhawaihi dia tanda jarnya ya, Karena dia apa? musan musanna qala al-harfi biwujudi wahidatin minna karena adanya salah satu dari tanda tersebut atau kabulih ataupun dia dapat menerima mungkin ada atau mungkin tidak ada tapi bisa terima gitu paham kadang enggak ada dilihat umpama masjidun Walaupun tidak ada alif lam di sini tapi bisa terima al-masjidu. Berarti apa? I? Isim ya. Karena itu. Beda kalau al-masjidu kan jelas ada. Tapi kadang, kadang kalanya tidak ada, tapi bisa ter- bisa ada, bisa terima maksudnya. Itu maksudnya au au qabulaha ataupun dapat menerima tanda tersebut. Wa karadzakara rahimahullah. Dan muallif rahimahullah telah menyebutkan min hadhil dari tanda-tanda ini arba'u 'alamat arba'a 'alamat wa qad zakara huma Allah min hadhil al 'alamat arba'a 'alamat apa i'rabnya arba'a -ah? ha mapulum bidari zakara ay zakara arba'a -ah. ya al ala al -alamati ar Alamatin. wa qad zakara rahimahullahu al ta'ala min hadhil al 'alamat arba'a 'alamat apa i'rabnya 'alamat min hadhil 'alamat apa i'rab jal 'alamat Ya. Alamatih. Hah? Alamatih. Hah? Min hadhihi al alamatih atau alamat alamat itu? Ha? Badal, enggak da badal dari ha? hadhihi. Asanta badal dari apa? Hadhihi. Karena hadhihi jar, kedudukannya apa? Fi mahalli ya tidak? Fi mahalli pahal, uh, apa bendi dia. Nah, maka alamatih dijar jar karena dia Badal pengganti dari hadith, hadith kerudukan jajar maka ketika uh, badalnya, ya, penggantinya harus dijar pula Faham? Arba' alamatin, wahi al khafdu, wahi al khafdu. Ya. Saya dapat banyak, dapat pada pada seperti ini, di majlis. Maksudnya seperti ini, para pengajar-pengajar dahulu kita, ya, seperti itu dia mengajar. Nah, itu saya kurang bisa mengajar saya lewat papan tulis. Terus terang saja saya. Saya kurang apa? Bisa menulis saya lewat papan tulis dan juga dulu saya malas saya ikut belajar yang pakai bagan-bagan itu. Ah. Ada juga yang senang artinya ini saat metode beda-beda orang. Saya kalau mau pakai bagan-bagan begini ini mana pusing saya. Nah. Langsung baca seperti ini langsung tatbik, saya senang. Hanya tatbik artinya langsung kita praktek. Nah qala rahimahullah ya maka zakar rahimahullah min hadhihi alamati arba dan maksudnya salah satu huruf di huruf jar huruf hafz Wa amma al-hadfu fa huwa bil-lughati irtifa jar kata beliau apa artinya jar lawannya irtifa lawannya tinggi terangkat ya nam wa fi istilahin nahati ibaratun anil kasrah allati yuhdithuha al-amilu aw maana bi jar kata beliau lawannya irtifa apa itu irtifa tinggi ya Maka ajar itu dibawa iya, ma'am wapi istilah An-Nuha ada pun secara istilah nu, uh, ilmu naho, ibaratun anil kasrah ibarat anil kasrah alati yuhdithuha al-amil yang diadakan oleh si amil ya ataupun yang mewakili kasrah itu maksudnya yuhdithuha alamilu arti asya al-amil itu yang bertugas bekerja mendatangkan kasra itu umpama seperti minal masjidil berarti amilnya yang bekerja di situ sehingga bisa datang kasra adalah min ya subhanallah subhanallazi asra biabdihi laila minal masjidil perhatikan minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Artinya kan, minal minar pujar, minal masjidih. Dijar ya. Naam, di kasrah di situ. Mana amilnya artinya mana yang bekerja di situ? Bin, gara-gara min itu. Sehingga ada kasrah di bawah. Naam. Wadzalika atau yang mewakili kasrah. Nanti akan datang yang mewakili kasrah dan aslinya jar adalah kas kasrah nanti ada emokili wa dhalika mithlu kas wa dhalika mithlu kasrati seperti kasrahnya ra min bakrin pada kalimat bakrin wa amrin Pinahwi nahwi pada contoh ucapanmu marartu bi bakrin marartu bi bakrin sehingga kalau di i'rab ada istilah mangi'rab nanti Marar tu fiil maui. Yes, kalau secara singkat kita katakan membonjol alas sukun. Bisa ya si kacir nanti mengiar. Binaanya bina sukun. Kenapa? Liti soli biduamir rafin mutahari. Karena dia bersambung dengan apa? Duamir rafak mutahari. Itu tak. Tunya watau duamiru apa? Duamiru apa? Rafin muta taasil wan asbin marartu jadi tanya apa dhamir mabniun aladzam fi mahalli fa'il diwata'u dhamiru muttasil mabuniyon aladzam ti raf'in begitu saja tarma ngiyarab jadi marartu fi'il maudi mabuniyon ala sukun kenapa lititsali bi dhamiri raf'in mutahrik karena dia bersambung dengan raf' Demi rafa yang mutaharrik demi rafa itu tak hanya maksudnya, yang mutaharrik itu yang di lomba di situ. Namp, what tahu? Antum katakan saja, dua miru, Kalau mau lengkap, dua barisun mutasin. Dua mir barisannya, dua mir istim kata ganti yang baris nampak kelihatan, mutasin bersambung. Dua mir ada namanya, dua mir mumpasin. ada mumpasin pisah di depan kata ada ada yang mut muttasil seperti di sini muttasil nyambung di enggak boleh didatangkan di awal kata naam mabdul uh, al-damma bi rafin fa'il bi bakrin al-bahar kujarrin bi al-bahar -uh kujarrin bakrin isu majrur bilba ba wa lam tujrrihi kasratun zahirah kasratun zahirah dha naam wal jar wa jarr muta'alliqani ya bil fil itu mar marra wa qauluka toyy fi nahwi qaulika wa qaulika wa fi wa qaulika hadha kitabun amrin hadha kitabu amrin ha harfu tambi za ismul isyara mabni 'ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada' gitu cara i'rabnya buat rusuk pile raf'in mubtada' hadha Kitabu kitabun apa Nanti mengatakan Khabar Khabar mubtada marfu' Wa alamatu rabihi Ad-dhamma Yang isi mubrat Kitabu mudhaaf Amrin mudhaafun ilaih Ya ini Pada contoh Marartu bibakrin Bibakrin isi majurur Dengan huruf ba Ya Naam Kalau ini Hada kitabu amrin Ini contoh majurur yang Idhaafah Karena kita sudah katakan Yang dijar itu ada berapa? Ada ti ada yang dijar karena ada huruf jar. Ada yang dijar karena dia mu mudhaf disandari. Sandar-sandar disandari, mudawaf pun, mudhafun pun ilaihi. Dan ada yang dijar karena dia mengikut pada yang se sebelumnya. Naam. Toyib. Hadza kitabu amrin. Kitab mudhaf, amrin mudhaf ilaihi. Fa Bakrun Amrun. Atau bisa kita katakan Fa Bakrin Amrin ala hikayah Maka kalimat Bakrin diikkan pula pada Amrin. Ismani, dua-duanya isim. Kenapa? Diwujudilah kesroto tipi akhir kuliway di karena adanya kasra di akhir tiap-tiap dari kedua kalimat ter Contoh tersebut. Jelas, tak enak tapi betapa. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Sedikit-sedikit saja, betul dipahami.